Vrienden, ek hoop julle het een aangename naweek gehad en uh, dankie vir julle teenwoordigheid van Oog en Dier in die Eredienst. Ons geloof, soos wat Jaap ook gebid het, dat die Heere van Oog is om ons te ontmoet uh, en dat hy vir ons wil sien. Kom, ons sê net gauw vir mekaar waarmee ons bezig is die afloppe tyd. Ons het die heel eerste zondag uh, van hierdie kwartaal begin met ons reeks waar ons gehoor het dat ons identiteit leed daarin dat ons gestierd is van die Heere is, um, dat God een stierende God is, die Vader stier sy Seen, die Seen stier later die Heilige Geest om by ons te wees en te bly, die Heilige Geest stier die kerk, ons word gestier, uh, God is een stierende God, en ons identiteit leed juist daarin, dat ons na God aard, en dat hy eindelijk sy gestierdheid in ons kom plant het, en ons na God kom beleed so dat ons ook sy gestuurdes kan wees na hierdie wereld waarbinnen in ons leef. En toen ons uh, van mekaar begin, sê daar is een klompie gewoontes wat eie is aan mense wat dier die Heere gestuur word. Ok, ons het onder andere dan ook hy eerste sonde gesê, die Heere stuur ons nie in die eerste plek daar ver nie, hy stuur ons daar waar ons blij, daar waar ons woon, daar waar ons leef, daar waar ons speel, daar waar ons ontspan, Daantoe stuur die Heere vir ons. En die geloofsgewoontes, wat eie is aan gestuurdes van die Heere, het ons met die akroniem BELS met mekaar doorgepraat al. Die eerste gewoonte, ons het gesê, uh, is die B staan verblijs, ontseen ander mense. Um, en miskien moet ons dalk net gauw dit ook vir mekaar sê. <tie> Hoekom praat ons oor geloofsgewoontes? Baie mense wonder, maar hoe moet ek nou een verskil vir die Heere maak? Hy vraag nou van my om sout en om licht te wees. Hoe doen ek dit? Prakties. En hierdie geloofsgewoontes wil ons op een praktiese manier help om een verskil te maak in ander mensese levens. Die eerste gewoonte was om te bles, om iemand te sien, en ons het drie maniere vir mekaar as wenke gegee. Die eerste is bemoedigende woorde. Die tweede was om moet goeie dade van mense hoop te bring iemand te help en die derde manier was om vir iemand geskend te gee. Sommere ding wat jy self gemaakt het en, en net een teken is van ek dink aan iemand. Dan is ons tweede gewoonte wat ons verlede zondag oorgepraat het om saam te eet. Ons het gekyk na Jesus' bedieningsstijl wat baie rondom tafel gebeur wat baie keer rondom tafel gebeur het. Um, uit wat geëet het saam met die sondaars en die tollenaars en ons het gesê, ons is gasvrij tenor alle mense. Um, ons wil ook saam met mense eet, um, vreemdelinge maar ook mense wat naby aan ons is. Weet jy wat? As ons begin om mense te bles en saam met hulle te eet, dan sien mense iets van Godse goedheid wat hy in ons hart gesit het. Dan sien hulle iets van Godse gasvrijheid, wat hy in ons leven kom uitstort het. En die oomlik as mense dier die feit dat ons hulle bles en sien, iets van Godse goedheid in ons leven sien, dan word ons sout en lig. Dan maak ons een verskil. Die oomlik as mense Godse gasvrijheid in my leven ontdek en, en raak sien, dan word ek sout en lig dan maak ek een verskil in mensese lewe. En sout en licht weet ons, maak een inpak, dit maak een verskil, dit bring verandering, dit bring smaak, dit verdryf die donkerte, dit, dit maak een verskil. En as ons hierdie geloofsgewoontes in ons lewe begin vestig, en onthoud dit vat tussen 21 en 66 dae, om een gewoonte te vestig in jou lewe, dan gaan ons ontdek, ons maak een verskil, daar waar die Heere vir ons neergesit het, Om te blom. Van ochendse derde gewoonte is die eel van bells. En dis om te listen, om te luister. Ons gaan van ochend oor hom soebykie praat. Ons thema dan van ochend, luister fijn, God fluister soms. Luister fijn, God vluister soms. Vrienden, ek hoor net al daar by die deur um, dat die dame wat in die week oorlede is daar in ongeluk daar by Glentana na vermoed hoe twee weke terug by ons in die eredienst was. Um, ek dink nie, haar ouwers is by ons lidmaat en ek dink hulle is in die buitenland in die stadium. Maar kom ons sê my net vir mykaar hoe belangrijk dit is dat as ons so by mekaar is, as gelovig is in die eredienst, ons ook vir mekaar iets sal weis van die Heerese goedheid en gasvryheid wat hy in ons, in ons levens uitgestort het. Dat dit al van haar laatste geleentede kon gewees het, waar sy gevoel het, ek behoort, ek het thuisgekom tussen een klomp vreemde mense, ek het alke eredienst kon bywoon, En ek het nie net vir God ontmoet nie, maar ek het ook mense ontmoet wat deel is van my geestelike familie. So kom ons kyk mekaar ook met ander oeën van ochend an ons hier sit. Uh, ons pad is nie vir ons vir ons duidelik wat morgen en oormorren met ons gebeur nie. Uh, dit mag tal ons laatste geleentheid wees waar ons so saam is in die eredienst en die geleentheid het om ook aan iemand goed te doen en vriendelijk te wees ons gaan vanochtend ons geloof beluist, is wat ons die laatste paar sondag gedoen het, kom ons staan, dan antwoord jylle as gemeente die stikkie wat in geel gedruk is. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. Ek glo dat ek gesteerde van God die Vader is. Ek glo in Jesus Christus,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 van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo dat ek een gesteerde van Jesus Christus is. Ek glo in die heilige gees. Ek glo dat ek een gesteerde van die heilige gees is. Ek glo aan een heilige, algemeene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Amen. Gemeente die Heere, kom groet julle van ochend. Mag sy genade en vrede, sy goedheid, sy gasvrijheid ook in julle lewe neerslag vind. As ons ook uitgestuur word om op grond van sy goedheid en gasvrijheid in ons dit te gaan deel met ander. Amen. Amen. Ek gaan die dienstwerkers vra om um, sommer dadelijk die offers op te neem asjeblief. So die dienstwerkers, jylle kan maar beweeg en dan kan die kinders voor hen toekom asjeblief. Baie welkom vir oogend. Jylle staan so ver my af.. Ek gaan, dankie, ek gaan vir ons sommer een liekie speel van oogend en dan gaan ons een bykie um, begin praat. Ek wil gauw vir julle vraag, wat is een geleide oor julle alles verochend? Voelkies, oké, okay, ons hoor voelkies verochend, ons, ons oor een mooi spits, gaan ons die voelkies hoor, wat hoor jy nou? Kitare, oké, okay, hy hoor kitare, wat hoor julle nog? Luister gauw met julle oorkies, wat is een geleide oor julle alles? Gitaar. Ok, wat is een geleide oor jylle nog? A mens, die dienswerkers wat bykie rondloop en die gelkies insamel. Wat oor jylle nog? Iemand wat sing, ja, iemand wat sing. Ok, maar daar is nog een geleid wat jylle nie hoor nie. Ok. As ons daai geluid wil hoor, dink ek moet ons eers die muziek afsitte, en dan gaan ons gauw vir die dienstwerkers vra, om net daar waar hulle staan, doodstil te staan. Hoor jy hulle geluid? Oké, okay, het jy hulle dit net al gehoor? Nee, jy hulle het nie, want het het geraas in die kerk. Het jy gehoor? Ok, dan is jy baie oulik. Maar ons moes die self onse muziek afsit, ons moes die dienswerkers vra om stil te staan, ons moes papas en mamas en oupas en oumas daar wat in die banken sit, vra eindelijk sit stil en dan hoor jy dit. Weet jy waarover we gaan ons van ochtend praat? Ons moet na liewe Jesus luister. Denk jy, mens kan hierdie geluid hoor as het raas om jou? Nee, so terras om jou, gaan jy hierdie geklop nie hoor nie. Ons moet eerst die cellfoon afsit, ons moet eerst die mense wat rondloop in die kerk, laat staan en die mense wat rondskywe, laat stil sit, en nou hoor ons hierdie geluid. En dit gebeur, het ah. is my hand en my skoen wat so maak, ja, jy is heel te um, En dis wat, dis wat ons moet doen, as ons, ons na diewe Jesus wil luisteren. Ons dink, ons kan in die liewe Jesus luister as die TV aan is, en ons het soekie goeikies in ons oore as ons na mysiek luister, ne? en, ok, hulle syk betek hier moe liefkies ook, is heel te recht, maar dit raas betek hier om ons, ne? en dan kan ons in die liewe Jesus hoor nie, as ons vanaan kamer toe gaan, en papa of mama kom lees van ons die bybel, want die bybel is Jesus' liefdesbriefje aan ons, dan moet ons sorg dat het stil is, Dan moet ons die televisie daar in die televisiekamer hoor en, en, en die radio wat bler en die celfoon wat muziek maak met die, met die jukebox nie. Dan moet ons hy goed afsit. Anders te gaan ons liewe Jesus' stem nie hoor nie. Dit moet doodstil om ons wees. Dat ons aandag gevestig kan wees. Julle baba op huil. Nee, maar jou babassissie huil nie. Die babassissie van jou is so soet. Sy sit elke son. Ok, sy het maar slecht gevoel. Ok, ons moet wacht, laat ons baba's sysie stil is, en um, al die ander geleide stil raak, en dan hoor ons wat liewe Jesus vir ons sê. Ok, dan moet, dan moet hulle die televisie afsit, hoor, en dan kan jy jou bybel lees, of toelaat, dat mama en papa vir jou die bybelstories lees. Maar liewe Jesus gaan ons net hoor, as het stil is. Hy gaan nie met ons praat, dier al hierdie geraasie. Ons moet stil raak. Dan hoor ons hierdie, daai gelijkies, wat julle net ook nie gehoor het. Kom ons bid sam. Lieve Jesus, dankie dat hy met ons praat, dat hy vir ons een bybel gegeet, wat hy liefdesbriefie is vir ons, en dat as ons die bybelsaans lees voor ons gaan slaap, ons kan hoor, wat hy ons wil sê. vir ons wil sê dat iemand ons praat, dat jy vir ons lief is, dat jy vir ons kom bemoedig, en een klomp beloftes kom gee, waarop ons elke dag kan teer, en vanuit kan leef. Jere sê ook hierdie klomp jongmense, as hulle ook nou naar die kategese school toe gaan, ons bid het in Jesus' naam. Amen. Kom ons staan dan, Sing ons, voordat ons na die Heerese woord luister, hierdie baie bekende lied, ek wil kom stil word, hier aan die voete, ek wil kom hoor wat u van my sê. Dis juist hierdie stil word, waarvan ons nou net gepraat het met die kinders ook, so dat ons rechtig die Heerese stem van ochend kan hoor. Kom ons bid samen. Heren, in die stilte wat om ons heers vol ons net, Heren, kom focus op die wat hier by ons is. Heren, dit is vir ons so makkelijk om bewuste raak van die mense wat langs ons sit of van ons aasemaling of van dit wat ons reik of voel. Heren, dat ons dit somtijds moeilik vind om bewuste raak van die teenwoordigheid by ons. Die een wat ons nie kan sien nie maar die een wat hier is. Heren, help ons om in die gewone dinge van die bewuste raak. Nie die aanraking van iemand, die vriendelike kyk in die oog, ook nou in die stilte, nie te weet die hy is ook in die stilte by ons teenwoordig. Kom praat met ons heren. Ons luister graag na hy. Amen. Ons gaan lees uit 1 Konings 19. Die context van die gedeelte is Elia wat in hoofstuk 18 die wonder beleef het van God wat antwoord die Baalprofete wat stom is, um, hoe dat hy ja, in die zevende jimmel is, op die kruin van die golf, omdat God sy gebed beantwoord het, en uh, alles verswelg het, met vier geantwoord het vanuit die jimmel, en die Baalprofete het skaam gestaan, want hulle God is dood. En dan hoor hy dat die Baalprofete om die leven wil bring, en hy hardloop weg, Um, en dan lees ons in 1 Konings 19, dat hy daar onder die bosloep le, um, eindelijk maar in depressie verval het, en gesê het, jere, uh, ek, ek kan nie langer vir u werk, want het voel of ek die enigste een is, wat, wat u dien, en met u pad stap, en toe die jere moest nou daar onder die bos kom uithalen, en hom gesê, maar wat maak jy hier? Kom, ons lees daar van die vers 9, dit is nou die lea, hy het in die grot ingegaan, In die nacht daar doorgebring. Toe het die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Ilea? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewaai aan die saak, Heere, almachtige God. Die Israelite het die verbond met die verbreek, hy het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblij, en hy soek my ook om my om die leven te bring. Maar die Heere sê vir hom kom uit, en gaan staan op die berg voor my, die Heere. Ek wil voorbij gaan. Skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Heere, maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbewing, maar in die aardbewing was die Heere nie. Na die aardbewing was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. En na die vier was daar een fluistering, in die windstilte. Toe Ilea dit oor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak, en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier Ilea? Ons lees net tot so ver sam. Vrienden, ons leef in een tyd van geraas, Baie mense is ongemakkelijk met stiltes. Ek onthou ek het op een stadium, ek dink het was in Albertinia geweest, doek daar was, um, dat ek meer dink was nou die gebruik ge, gehad om voor gebed eers een hele paar secondes stilte te gee, en daar van die mense wat gedink het, daar fout met die dome nie. Daarteed was ek nog geen diabetie, net hoe sy syker geval, en die man is in een coma of iets. Hoe kom blei hy so lang stil, of het hy aan die slaap geraak? Mense is ongemakkelijk met stiltes. Kom ons wees maar met ons self eerlijk, die oomlik as ons in ons voertuig klim, dan sit ons die radio aan. Of soos die kindersdeestas sê, ons druk die okskuibel ok daarin. Nou die okskuibel ok is die wit draaikie wat in die radio gaan, en dan word die in die cellfoon ingedrukt, en dan begin die muziekspeel. As ons in ons huise instap, ons in die cellfoon ingedrukt, Dan is ons baie lief om maar net daar ergens een stem te laat praat. Nou ek, ek wil nou nie die alleen mense kwalik neem vir dit nie. Ek het baie deur in begrip daarvoor. Maar dan word die televisie aangesid. Daar moet dan net een stem ergens in die huis praat. Maar dit is alsof ons in die tijd lewe waar stilte tot, um, ja, tot elke koste wil ek amper sê verbreek moet word, verdrijf moet word. Daar moet een geraas wees. Anders is dit nie normaal nie. En eindelijk is geraas een van die grootredes, hoekom ons die Heerense stem nie meer so duidelik hoor nie. Want God competeer nie met ons geraas nie. Hy gaan nie in hierdie geraas probeer om ons aandacht te trek en harder te probeer praat as die cellfoon en die tv en die radio en al die ander geskreer rondom ons nie. God word op sy termen gehoor. Of glad nie. Of jy sê die radio af en jy sê die televisie af en jy maak alles wat stil Om tyd te maak om om te hoor. Of jy gee jouself oor aan die geraas van elke dag. Daar is die kompromie nie. Daar is die middelgrond nie. Ek kan God eindelijk net hoor as het stil is rondom my. So eindelijk, as ons vanochtend praat oor God wat, wat fluister, wat somtijd sagies praat, dan is, is dit een kins om God sy stem te hoor. Ek dis miskien een van die vraag, wat ek al die meeste kere by lidmate gehoor het, Hoe, hier is sy stem. Hoe praat hy met een mens? Nou, ons het die tijd vanochtend om, om daarop in te gaan, en die dalk moet ons op een stadium met mekaar daar oor een reeks hou, maar soms praat God bilderend. Gaan kyk maar na die Oud Testament, vraag maar vir Mooses, vraag maar vir die Israelite, toe die Heere by Sinaai verskyn het, het rook en wolke die berg omring, sy stem was soos dondersla wat weer gallem het. God praat somtijds met dondersla en, en, en met vier. Maar meer en deels, praat God met ons in die stiltes. Ja, betek hier, vluister God soms. En dit het die profeet Elia beleefd, toe hy by die berg Sinaai aangekom het, nadat hy 40 dagen stap het, om God by Sinaai te ontmoet, het die, een, het die Heere een nagenom aan hom verskyn in die grot, waar hy, waar hy eindelijk maar weggekryp het, en het die Heere vir hom gesê, klimt in die berg op, ek wil hy jy moet nader kom na my toe, ek wil met jou praat, en toe hy opklim, toe is daar geweldige rikwind, rotse wat uitgeskeer word uit die bergheid. maar daarin kon hy die Heere sy stem nie hoor nie, ons lees van een aardbeving, wat plaasgevind het, en in die aardbeving wat gebeur, daarin was God sy stem nie. Een vier wat, wat ontstaan, maar in die vier was God sy stem nie. Skielik het alles doodstil geworden. En die stilte was amper soos een vluistering, wat Ilea gehoor het. En iemand moet een geoefende geloofsoor soos Ilea kon God sy stem in die fluistering van die stilte oor. Daarom het hy dadelijk sy kleren gevat en sy gezicht toegemaak, want hy het geweet, ek kan nie so nabij aan God kom, dat ek sy gezicht aanskou nie. Hy is te heilig. Ek so my gezicht moet bedek, want ek is nou so nabij aan God, dat ek sy stem hoor. Ilea het geweet, God praat soms. Machtige rotse stikkend. Par ty keer steek God sy stem vieren aan die brand. Maar meeste kere praat God met ons in die vluistering van die windstilte. En hier het met Ilea gepraat. En Ilea het sy nieuwe opdracht by God ontvang. Om uit sy depressieve toestand te kom en vir die Heere iets te gaan doen. Hoekom is luister na God? Hoekom is luister na die Heilige Gees, deel van ons geloofsgewoontes? Waar pas dit nou in, dat ons na God moet luister, na die Heilige Gees? Ek denk, daar is twee vraag, wat in ons gemoed opkom as ons nou hierdie eerste twee geloofsgewoontes moet gaan, gaan beoefen. Ons het nou gesê, gaan bles iemand. Gaan eet saam met iemand. Gaan drink koffie saam met iemand. Iemand bekend, maar ook een vreemdeling. Iemand wat jy nie so goed ken nie. Die, die eerste vraag wat mense vir jou vraag is, hoe weet ek nou wie ek moet gaan bles? Wie weet ek, is die mense wat ek nou verete moet nooi, of vir wie koffie moet vat, of moet gaan bederf met gasvrijheid. Die vraag is wie? Moet ek nou in die telefoongids gaan blaai, en my oor toehou, en daar waar George in die area is, my vinger op die telefoongids neerdruk, en dan sien ek, daar is er in nou gaan soek ek die adres, nou sê ek, maar, maar dis dalkie ou na wie toe ek moet gaan, vir wie ek moet gaan sien. Waar krij ek die mensense name vir wie ek moet gaan sien, tenor wie ek gastvrijheid moet gaan bewys? Wie sien mense in wie sien lewe ek een verskil moet maak? Dit is die eerste vraag wat opduik, as ons hierdie geloofsgewoontes begin ernstig opneem. Daarom is het, is het so belangrijk om te luister wat die Heilige Gees vir ons sê. Hy gaan vir ons wees in wie sy leven ons die verskil moet maak. Hoe hy dit gaan doen, kan ek vanochtend nie vir jou voorskryf nie. Dit hang af van, van jou persoonlijkheid. Dit hang af van die unieke pad wat jy met God saam mee op weg is. Dalk is het iemand sy naam wat die Heere in jou gedagtes vir jou kom gee. Dalk is het iemand wat jy net nie uit jou gedagtes kan uitskywe nie. Dalk is het die oortuiging wat die Heere in jou hart kom leen sê, maar, maar vir daai een moet ek gaan bles in die week. Ek moet net stil genoeg wees, om die Heere sy stem te hoor. Ek het gister aand het iemand van my vertel, um, van iemand wat die blom kom vraat, by jou huis en sy is nie altyd so gretig om van hierdie spogblom, ek kan nie sê wat sy blom, en dit is hier, dan weet jylle van wie ek praat, vir mense te gee nie, en toe is het asof die Heerevaas sê, hierdie is 'n godelike afspraak, ek het hierdie persoon oor jou pad gestuur, knip die blom af, en geer het vir die persoon, en bles die persoon, sê in die persoon, moet hierdie blom, die Heere sal mense oor jou pad stuur, as ons net stil genoeg is, en sensitief is om te hoor, tenor wie ons die verskil moet maak. Die tweede vraag, wat by ons opkom, as ons hierdie geloofsgewoontes, uh, begin beoefen is, hoe moet ek optrede, as ek iemand gaan bles, of, of as ek saam met iemand gaan eet, hoe moet my optrede lyk? Kom ek skets een scenario, kom ons sê my, excuse, nou gaan ek die, die vaders, So bekie in die gezicht vat, maar dis net ter wille van die story. Mama besluit, daar moet iemand oorgenooi word, veretend is een vreemdeling, en ek het wonderlijke, selfs beeldmateriaal gekry op Whatsapps, van mense wat vreemdelinge nooi vir een koffiekie. Dis amazing, ek wil vir julle dankie sê daarvoor. Maar nou nooi mama iemand wat vreemd is, om dat goe koffiekie te drink of iets te eet. Nou sit ons daar aan die tafel, nou is papa, bekie suur want hierdie vreemdeling is, is nou hier aan ons tafel, en papa is onvriendelik met die persoon, papa uh, wil eindelijk nie die persoon daar heen nie, papa is kortaf en ongeskik, en papa wil eindelijk net he, hierdie, hierdie geleendheid moet nou voorbij dat ons net weer kan aangaan met ons leven. Vrienden, ons gaan nie een verskil maak in iemandse leven, ons gaan nie iemand bles, of vir iemand gasvryheid gee, as ons nie liefde uitstraal nie, as ons nie omgee nie, as ons nie vriendelik is nie, as ons nie besluit, maar by hierdie geleentheid, gaan ek nie oordeel nie, dis nie wat die heilige geest vir my vraag om nou te oordeel en te sê, maar hierdie ou, wat mama nou ingenooid in ons huis, is eindelik een siss en een soo nie, Ek moet eerder genade betoon. Ek moet eerder liefde betoon. Het um, is alsof die heilige gees in so gesprek eerder vir jou gaan kom sê, maar ma, luister, jy moet nie nou begin meedoen aan die skinnerij wat nou hier ontstaan het aan die etenstafel nie. Ek vraag vir jou om nie mee te doen aan die skinner en die bespreking van die persoon nie. So die manier waarop ons optree wanneer ons iemand sien, wanneer ons saam met iemand eet en gasvrijheid betoon, is wat die heilige gees vir ons moet kom gee, vir ons die inzicht en die weisheid kom gee, in hierdie gesprek, in hierdie blessing wat ek vir iemand moet wees, tree so op. Daarom is het nodig om wanneer ons ons geloofsgewoontes beoefen, sensitief te wees ook vir die heilige gees, wat vir ons sê die wie, maar ook hoe, ons sy liefde en genade met ander moet deel. Ons gaan ons nie een verskil maak in mensese levens, as ek nie toelaat dat die Heilige Gees my gebruik om Jezus sy liefde en sy genade aan ander mense deur te gee nie. Natuurlijk gaan het van ons oefening vraag om God sy stem te hoor. Dit gaan ongelukkig ook nie so werk, dat ons God sy stem net moet kan eien by sekere momente in ons leven, waar ons half in die knyp is, en, en verlang na antwoord van om nie. Want dis wat ons baie keer ook doen, ek het ergens een krisismomente in my leven, en dan is ek, op my knie, en ek is afhankelijk voor hom, en ek omvra vir een antwoord, ek wil sy stem hoor, maar as ek vir die vorige vijf jaar nooit sy stem gehoor het nie, hoe gan ek sy stem herken, as ek nie gewoont is aan sy stem nie? So elke dag, moet ons eindelijk maar leer, om die Heere die alleen eienaar van my leven te verklaar, Hy moet die architect en die bower wees van al my levensplanne. Ek moet my lewe aan hom oorgeen. My kostbaarste wat ek het, my lewe moet ek vir hom gee en ek moet nabie aan hom leef so dat ek sy stem kan leer ken en weet wanneer dit is wanneer die Heilige Gees moet my praat. Ek wil afsluit met een paar wenke Ek weet die Heere praat met ons dier die loop van die dag. Ek weet hy praat met ons dier die natuur waar ons woon in die prachtige deel van ons land. Ek weet hy praat met ons dier mense. Hy praat met ons dier omstandighede. Maar hy praat vooral in die stiltes. En in die stiltes kom vluister hy soms waar ek my oor moet spits om om te hoor. So, vrienden, die eerste wenk is, ons sal moet alleen tyd met God eenkans sêt. Ons sal dit moet dagboek, soos wat jy een afspraak maak, een duid maak met jou vrou of jou man of met jou kind of met jou collega, sal ons dit moet dagboek. Dit gaan nie van self gebeur en ek weet jylle as mense wat een lang pad met die heren kom en dalk is jylle in een wonderlijke patroon om sochans voor jy opstaan jou stilte tyd te hou, of vanavond voor jy gaan slaap jou stilte tyd te hou, maar somtijds gebeur het dat die mens laat glip. Dagboek, die alleen tyd saam met God. En kryf jou een plekje, ergens in jou huis, waar, waar, waar jy met die Heere alleen tyd kan hee. Dit is die eerste wink. Tweede ding is, verweider goed, wat jou aandag aftrek. Dit mag nou wees dat jy die televisie moet afsit, of die cellfoon moet op silence sit, of ergens net dit wat jou aandag aftrek moet wegvat, dat ons kan focus. Omdat nou die kinderkies het nie gehoor, ek klop met my vinger in die stoel nie. Daar was te veel ander goed as wat hulle bezig gehoud het die oomlik as ons die goed wat ons aandag aftrek uitsnui, dan is ons in staat om Godse stem in die vluistering van die windstiltes te hoor. Dit verstom my partij keer, dat ek, nou nie by julle nog nie, maar by mense kom en dat die televisie speel, en dat as ek vertrek en ek vraag kan ek gebed doen, enige tyd maar die televisie blair. Hulle sit om die afie dat ek op een stadium moet vraag, kan ons hier maar nie die televisie afsit nie, asjeblief, dan sal ek vir ons bid, maar dit wat ons aandag aftrek, snijd het uit, sit het af, een derde wenk, hou opvra, en gee God een kans, om met jou te praat, ons babbel die heel in ons gebede, ons het hierdie ou gebedslijsties, met al ons versoeken, en ons babbel net, en ons rammel dit af, soos hierdie mama, op die video, hear the words i said get up now get up and make your bed are you hot are you cold are you wearing that where's your books and your lunch and your homework at grab your coat and your gloves and your scarf and hat don't forget you gotta feed the cat eat your breakfast the experts tell us it's the most important meal of I'll take ride and so you will grow up one too slowly but hurry the bus is here, be careful, come back here, did you wash behind your ears play outside, don't the roof, would you just play fair, be polite make a friend, don't forget to share, work it out wait your turn, never take dare, get along don't make me come down there, clean your ek weet nie of daar van die, van die moeders is wat hulle in hierdie dame herken nie, maar ek wonder of, of God nie per vermoeid raak met ons wat so babbel en vraag en vraag en vraag nie. Hierdie arme ma, excuse mama, as ek het hem net toe die papas bykie aangevat, denk ek het haar arme kind nooit kans gegeen om iets te sê nie. Ons gee God dat nooit kans om iets te sê nie, want ons het hierdie lang lysies van een en goed wat ons wil hee, wat ons vir hom kom neerleef, wat ook reg is. Maar as ons hier stil raak nie, gaan ons sy stem nie hoor nie. En dan die laaste een. Luister na die anweisings van die Heilige Gees. Die tekst in Jesaja 30 wat sê, You will hear a voice behind you saying, This is the way. Walk in it. Die Heilige Gees gee ons anweisings Ek weet nie wie van julle het, het dit al so beleef. Ek het dit die afgeloope week weer beleef. Ek het my by die school ophaal, eenmaddig, en ons ry daar oor oud brug daar by die um, museum, die spoorwegmuseum, terug dorp toe, Houpstraatse kant toe. En daar kom een vrou, een bejaarde vrou, oor die brug geloop, moet net so pak kaas hieronder die arm, en hierdie kant, en ek sien sy loop moeilik en soan. En, en ek rijd so by haar voorbij, en, en, Gelood is die heilige geest wat vir my gesê het Jan, jy moet hierdie vrouw help. En ek dink, Jere, maar ek is die kant toe op pad, twee baan die kant toe, sy stap die kant toe. Moet ek nou rarig omdraai? En Melani is hastig op pad huis toe. Ek sê, van sisse, jy moet nou eerst vastbuit, nou is ons daar nou op af, nou het ek daar by die BMW garage omgedraai, nou is ek dier die robot, ek is terug op die brug, nou moet ek hierdie vrou langs die pad kry, sy loop nou aan die kant, en ek is aan hierdie kant van die pad, ek is daar by die garage, by die volgende robot, daar, en by die parkeerterrein, en ek sê, toe Melani gaan oorga, of jy daar nie geleentheid wil hee. En toe is haar motor vir die diens by die garage, so sy het nou nie die geleentheid nodig, die maan, Ek weet as ek nie na die stemmiekie sal so geluister het nie. As ek nie na die oortuiging met my gemoed geluister het nie, sal so ek onvrede gehad het en die hele dag onvergenoegd gewees het. Het is belachelik om te dink, ek moet nou omdraai, al die moeite doen om te gaan hoor of die vrou een geleentheid wil hee. Ek het nie gedoen om die vrou sy onthal winnie. Ek het het gedoen omdat ek gegloe die Heilige Geest het vir my gesê draai om gaan bied jou hulp aan. Betek is het vreemd. Betek hier is, wat die kinder sê, is het dweerd. Maar die Heilige Gees, hoortuige mens, wees jou, jy hoort betek hier een stem achter jou, wat sê, hierdie kant toe, of hierdie kant toe. Hy is soos een GPS, hy wees jou die pad. En dan moet ons net gehoorzaam wees. En ons sal die seen beleef, van om in iemand anders sy leven, een verskil te maak. Kom ons bly volhou met ons geloofsgewoontes. Onthou 21 tot 66 dae. Gaan voort om iemand te sien. Gaan voort om iemand te verras met gasvryheid En as het vreemde kan wees, soveel te beter. Maar kom ons focus hierdie week om stil oomlikke te hee waar ons die Heere systeem probeer Hoor, het in al die ander gerase wat ons beleef. En as ons sy stem gehoor het, kom ons doen in gehoorzaamheid wat hy van ons vraag. Amen. Die sake wat vir ons bid, daar is klompie siekes, hulle verskyn in die familie nies, um, voorbidding, die hele werks, werkloosheid situasie in ons land, um, kom ons vertrouw die Heere ook, vir uitkomst, ons komissieverdienst van marmhartigheid, waar vir die deeroffer van ochend gaan, uh, daar is maar baie elendis, nie net daar ver, nie, maar ook somtijds op ons eie drimpel, uh, werkloosheid en armoede en verslaving, Uh, en, en die kerk is maar aan die einde van die dag die instantie wat die beste gerat is om hier die mense te help. So kom ons bid ook vir ons eie commissie van dienst van Barmhartigheid vir hulle werk wat hulle doen, grondhervorming, die groot kwestie, um, en dan ook in die vierde plek, ons is allemaal gestierd is van die heren, laat ons elke geleentheid raak zien. Die dankseggingsgeleenthede, Uh, ons moet vol hart en smeek en dank gebede uh, en ons sê ook dankie verbeterskap by siekes en gezondheid wat ons nog kan geniet. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed. Heilige Gees kom leer vir ons op nuut hoe die stem van ons hemelse Pa en van Jesus ons vriend, ons oudste broer klink. Dalk het ons dit verleer telkens ons leven te bezig en vol geraas. Heren, maak ons sensitief om wanneer ons hierdie geloofsgewoontes beoefen as u gesteerd Dat ons sal weet na wie toe u ons stier. En dat ons sal weet hoe ons daar moet optree, wat ons moet sê, woord in ons mond sal lewe. Ons is nie almal altyd so seker, Here, van wat ons moet doen en na watter ons moet gaan nie, maar Heilige Gees kom praat met ons in die fluistering van die windstiltes. Here, U is vir ons so goed. Ons is geseënd. Maak vir ons tot 'n seën vir almal rondom ons. Ons denk aan hulle wat in hierdie tyd, jyre, ook um, met hartseer geconfronteer is met een geliefde wat weg is. Jyre, ander familie wat ook vandag saamkom om afscheid te neem van, van ook een geliefde wat verlede week oorlede is. Jyre, ons harte gaan uit na hulle toe. En ons bid dat jy troos en jy vrede vir hulle genoeg sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom, ons sluit dan af met lied 254. Ons gaan dit twee keer sing: spreek hier, spreek hier, want die dienaar luister, net die woord hier, bring weer lig in duister. Die Heere sal jylle sien in hierdie week ook moet stilt is, as jylle gaan focus om sy stem te hoor, en seker te maak daar waar ons sout en lig vir hom moet wees. Amen.